Në nëruar shikues, esëra më aleikum. Êshtë kjo takimi një një radhës në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht e dhe sonte, do të vazhdojmë të përgjigjemi pyetjeve që në kini dërguar për mes mesajeve, a pa adresu sone elektronike pyetje etqsivisks.com. Sonte, për të përgjigjur, Tyre pyetjeve në studia e kemi tëftuar hoxën alaudina bazit të cilit i dëshiroj mirë sardi. Hoxë salamu alikum dhe mirë servet. Aleikum salamu, mirë sëjtë. Hoxë pyetja parë përson të thotë, parfumosja apo përdorimi miskut ashtë i kufizuar vetëm për kohë të namazit apo mund të përdoret si pas dëshirës edhe në raste kër shkojmë dyku në ndënjë takim apo raste tjera? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbija Allah në lërësua, labdrojmë i qojmë salavatë dhe selam e pejgamberit e ti Muhamedit, salallahu aleyhu a salam, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe odhuzohen me odhuzimin e ti dhere në ditën e gjykimit. Përdorimi i parfumit dhe në përgjësi errave të mira është njën ka sunetet e naturëshmëris që vërtetot dhe pejgamberit, salallahu aleyhu a salam, e ka preferuar shumë kurse situatat apo rrethanat kur ë është mirë të përdoret jo? ajo përdor në parë ajo lejohet të përdoret në çdo situatë dhe në çdo rreth. Mirëpo më e veçantë që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë posaçërisht vetë xhumës, do thotë para shkuar në namazin e xhumës zakonisht e ka përdorur parfumin. Pastaj momente të tjera kanë qenë momente të festave dhe zakonisht ka pas tradit edhe në në situata në rrethona të ndryshme me e përdorur. Dhe ë nuk ka ndonjë ndonjë përjashtim, sikurse si që vjen në këtë pyetje se vetëm në kohën e namazeve bën të përdorret kurse kohë vetë tjera jo. Në çdo rreth, në çdo situatë se përdorret era era e mirë, kjo është e preferuar. Ka qenë gjithashtu praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që edhe kur vinte nga nga ndonjë ultem apo nga jashtë dhe futej branda në shtëpi para se më u fut sa kundërsht i pastronte dhëmt me misfak dhe përdorte erë të mirë, kështu që edhe edhe në familje ti takoj dhe të familialët, po sashtëfisht dhe të gruan ti duke qenë i pra, parfumosur. Po dhe në dalje është prej sënetit të përdorëm erë të mirë, mirë po kjo është posashme për burra, pra arsye se për grat e kanë në kufizimin që kur dalin për rrugë dhe do të ecin në për, për rrugë qytetit në përgjësi, atyre orehet dhe është endaluar të përdorin parfumë për shkak që mos tërheqin vëmendjen e kalimtarëve të tjerë nga era e mirë që mund t'i vidë e, gruas në rrug, kurse në rrethana të tjera lejohet edhe nuk kanë ndonjë përjashtim tjetër zotë di më i mirë. Kalojmë në fytjen e rradhas, si bëhet se viseshja kur haran diçka, as si kur e, shton diçka gjat namazit. Sevisejd apo seithim në gjunjën shqipe sejsdaja e harresës janë ato dy seshde të cilat bëhen në fund të namazit, në rrasë se falësi ka bërë ndonjë gabim e, në namazin e ti, pavarësishë ashtë namazi farz apo synet. Kurse mnyrë se, e, se kur, bëhet, kur bëhen këto dy seshde, a para selamet apo pas selamet, e, themi se në parim të gjithë fukahat, e, e, madjetë të gjitha medhebeve janë në ujdi se nëse Këto dy secë që bëhen në fund të namazit, pavarësisht a para selamet apo pas selamet, atëre është e mjaftueshme dhe kjo e realizo, do të thotë secëdia e harresës dhe, dhe nuk ka nevojë diçka tjetër. Mir po për në lidhje me preferuesmërinë se cila është më e preferuar apo apo para selamet apo pas selamet ka debat në mes të fuqave në përjesë dhe shkaku i këtij debati dhe mendimeve është për shkak se vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe madje shkojnë deri në 10 hadithe që përshkruajnë mënyrën se si e ka bërë seçdhën e harrezës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka gabuar diçka në namazën e tij, hadithe të sakta që transmetojnë nga Buhariu, Muslimi dhe koleksionues të tjerë të ndryshëm të haditheve, përshkruajnë se në disa raste pejgamberi saollallahu alaihi wasallam e ka bërë sehcën e, e harresës para selamit dhe në disa raste e ka ba pas selamit. Dhe kjo ka shkaktu që disa pregulemave të mundohën të japin për parësi atyre hadithive të cilat jenë aljudojnë se sejtë e osë para selamit, kurse disa tjerë kanë kan shkun nga ajo që ka, ju kanë banë për parësi e, s, e, hadithive që aljudojnë që pejga merën s.a.s. e ka ba sejtë e osë para selamit, dhe duke u munduar me me trajtuu hadithe të tjera si hadithet e anuluara e kështu me radh, pastaj një grup tjetër haditheve janë munduar të bëj bashkim në mes të këtyre haditheve duke u munduar që secilin rast të kategorizoj në një formë të gabimeve, për arsyesë se ne në përgjithësi gabimet mund t'i kategorizojmë namaz në tri loje gabime që bëhen që konsideron shtim i namazit pra diqka me i shtu më shumë se qka nevojnë në namaz pa varsish a o shtimi vepra apo, apo thanje pasta i mundën me qenë mangësi do thot kategoria e dytë e gabime me jenë do monë në selajmë diqka të mangut dhe kategoria e tret e gabime është kur dyshojmë nuk dim do thot se a kemi falë për shembul 3 rekate apo 4 dhe kjo është do thot dyshimi në namazë edisapo prej ulamove mundumë e bë mundu ba bashkim në mes të atyre haditheve dhe kanë thonë që para selamit bëhet në në situata kur e gabimi në namaz është për shkak si rezultat i mangësisë, ka lënë diçka mangut, prandaj edhe për këtë shkak e bëjmë selam e bëjmë sejdën para selamit. Dhe kanë duke u aludu apo duke u argumentuar me disa hadithe të pejgamberit saallallahu alajhi wasallam, të cilat aludojnë se vërtet pejgamberi saallallahu alajhi wasallam e ka bërë sejdën e harresës pas para selamit në disa situata kur ka ka lënë mangut diçka do thot namaz kurse kanthan para pas selamit bëhet sejdë e harresës në ato situata kur shtojm diçka në namaz do thot kemi bërë një veprim apo thënie tepër brenda namazit që nuk kishte kërkuar të bëjm dhe në kët rast kanthan është më e drejtë të bëhet sejdë e harresës pas selamit duke argumentuar disa hadithe të pejgamberit sa selam që aludoi në këtë në këtë formë Të, të dhe kjo është një përzjedhe të cilën e kanë ba disa prej ulemave, me gjithësët të ke medhejbe hanefi është që të gjitha veprimet gabimet të cilat bëhen brenda namaz, të gjitha ato kompenzon duke bësë e visejqden pas selamet dhe në asë një situatë para selamet, dhe kjo është përzjedhe që e kanë ba një grupi ulemave përveç hanefive gjithashtu, por në do shta me e drejt është që nëse është gabimi shtim atërë të bëjmë pas selamet, nëse gabimi është mangësi, atërë të bëhet para selamet. Por edhe nëse, nëse nuk përfilët këj kategorizim, atërë nuk ka gjithke që e rënsishme është që nëse njëriju falë si e sheh vetën që ka bërë gabim në mazë e rënsishme është që ai ta përmbyll namazën e tij duke i bërë këto dy secëdha të harresa. Zoti i di më shumë. Por sa hollos për shkak të dyshimit që e përmendot për numrin po, e rekateve, si bëhet seriozisë? Në rast të dyshimit, nëse dyshimi dyshimi mundet meqen me dy lloje, dyshim në cilën njeriu nuk ka mundësi në asnjë formë me anukahnjëri mendim. Do thot të thotë dy dyshimet janë në një në një, një, një po, pozitive, po, të barabarta, sikurse Tamajm një shembull konkret kur njeriu ashtu e fal namaznë drekas dhe nuk e dinë ai ka fal 3 rekate apo 4, është në kam edhe tash nuk e dinë a është në rekatën e 4 apo 3. Dhe është një dilem që ai patjetër duhet me vendosur me njërin dhe nuk nuk ka mundësinë as një formë anun në njëri mendim, atë në këtë rast ai duhet me ndërtuar atë që është më i sigurt, që është 3 rekate dhe e fal edhe një rekat shtesë, dhe në këtë rast e e bën të thotë seçden e harresës para selamit. ë në situatën kur ai dyshon. Mir po dyshimi i tij në në kët dyshim anënd kanë njëri mendim më shumë me një fjalë ka mundësi në të njëjtën situatë dyshon se a është në katën e tretë apo të katërtën kanë por i spakën si kurt osh osh të katërtën dhe anën në kët atë e e e përmbyll namazën e tij duke i fal e, duke koncentruar ata në rekatë katër për shkak se anën në atë mendim dhe e përmbyll namazën e tij duke dhënë selam duke bërë se i sejdën pas selamit dhe kjo është ma, ata ulemat të cilët kanë bër këtë dallim e kanë bër duke u mbështetur në praktikën e Muhamedit sallallahu alejhi وسalam me një fjalë në ato hadithe të cilat gjenden dhe vërtetojnë se e, si pejgamberi sallallahu alejhi وسalam e ka bër se fizikisht zoti i tij më i miri një pyetje tjetër thot disa burra kanë xhelozi të tepruar nuk i lën gratë tyra të shkojnë Aste familja e tyre, ndërkohë se vetë nuk janë shumë të kujdessum në komunikimin me gjininë e kundërt. Ju lutem, si shpjegon jo e shpjegoni ju tek të ny kamantojnë hozën? Po, në përgjithësi ne vëdohet ta kemi parasysh se çdo veprim i cili nuk mbështetet me e, argumente shariatike, me një fjalë nuk mbështetet me besimin dhe pikënisja e atyre veprimeve nuk ka sht rezultat i i i mohon e të muslimanit, por është rezultat i natyrshmërisë së tij apo rezultat i sikurse në rastin konkret xhelozisë e këtu me radh, atëherë edhe ai veprim nuk e ka efektin e vet, por edhe nuk nuk arrin edhe shpërblimin sepse njeriu e ndalën apo e stop, stopon veten apo familjen e tij nga ato veprime. Prandaj persona të tillë duhet të, të këshillohen, edhe ta kenë parasysh se e, piknisje e veprimeve të ty të tyre qoftë me veten e tyre, qoftë ndaj familjes së tyre, duhet jet duhet të jenë, do thotë, në raport me me mësimet islame, e jo në raport me atë që ata e e kanë dëshirë apo anon, sikurse që mund të jetë xhelozia apo epshi, ndjenja natyr natyrshmëria e tyre është kështu me radhë. Prandaj personat e ktill në asnjë formë nuk kanë të drejtë. Them nuk nuk themi tash se ata nuk kanë të drejtë pse ian kërkojnë nga gratë e tyre që të jenë kufizus në raport me komunikimin me me njerëz dhe edhe me meshkuj të huaj, po nuk janë korrekt me vetvetën e tyre sepse vetës së tyre ja lejon një sen të ndaluar, ndër të kundërtën të tjerëve mundojnë që t'u ndalojnë atë që në fakt është e ndaluar. Kjo është e një sikurse Fjala Allahu xhalla wala në Kur'anin famlor lima taquluna ma la tafhalun pse e thoni atë apo i këshilloni të tjerët në atë apo dhe i urdhroni të tjerët në atë që ju nuk e bëni atë dhe kjo hyn në atë kategori që Allahu xhalla wala nivardhim ta ajetit është vërtet një nga mëkatet më të mëdha që mundet më i bëjë njeriu është kjo që njeriu ta thotë atë që nuk e vepron do thotë ti këshilloj të tjerë ti urdhron të tjerët në diçka që ai vet nuk e vepron zoti di më së miri Ky të rradhas ja thot kur jemi udhtar sa rekate duhet ta falim vitrin. A ka dallim Hoxh falja e vitrit kur jemi vendas dhe kur jemi udhtar? Dallimi në numrin e rekateve për musafirin ka të bëjë vetëm në pesë farzat e ditës. Do thot sabahu, dreka, ikindija, akshami dhe yacia. Dhe ky shkurtim ndodh vetëm tek farzet e jo tek tek vitri apo dhe sunnetet në përgjithësi e për faktin se e, edhe pse sabahun me një fjalë nuk nuk shkurtohet, po falet 2, gjithashtu edhe edhe akshami nuk shkurtohet, falet 3 rekate, po kohë tjera dreka i Indi dhe jasia nëvan që të falën katër katë farz, ato falën dy ë ë farz dhe më ka sfundon në namazin e asaj asaj kohe. Kurse në lidhje me faljen e sunetet, sunetet nëse don besimtari më fal, më fal kam bën më fal, nëse e, don mos më fal, atëherë ajo është i liruar nga sunetet në përgjithësi. Kurse tek namazi vitrit ë nuk ka ndonjë veprim apo ndonjë ndonjë ë Praktikë që ajo të shkurtohët tani në dy rekatë apo në një rekatë për shkak se është ulltarë. Në asë një formë, vitri falët në të njëtin formë që është falur edhe para, para ullëtimit dhe nuk është mirë në asë një formë e lanë. Për arsuje se nuk transmitohët që pejga merën sasërnëm do një rast e kalanë amazën e vitrit qofë në ullëtim apo qofë në shtepin e ti por e, falet njejtë, si kurse me qenë dhe thëtë jo ullëtarë dhe nuk këndo një dispozit që ndërlidhët me shkurtim apo me mas falen e këti namazin. Zote edhe më smilë. Një shiku e se tjetër përgjët alejojtë që gruaja muslimanet i përshëndez dhe shërbej musaferet që ofshin ata familjar të largët apo njerës të panjohër për të? Beve në parim duhet të kemë parasysh se kontakti dhe raporti i tështë femrat muslimane me me burrat e huaj nuk është nuk është mirë të ndodhnë në asnjë rrethon. Të jetë sa më kufizus është më e drejtë dhe më afër për mbajtjen e mësimeve islave, islame në përgjithësi. Në kursen e rrethana tona aktuale që ne po jetojmë, themi që nëse gruaja apo femra është embuluar në në sipas mësimeve islame në përgjithësi, edhe veshja e, e tij nuk është veshje provokative, edhe në rrethana të caktuara nëse u del ndonjë musafiri i caktuar, qoftë është i huaj, nuk mendojmë se ka bërë mëkat, duke pas parasysh se gruaja në rrethana tona aktuale del e, në rrugë, hip në në makinë, në autobus, shkon në shitore me blisende e kështu me radhë dhe mund të trajtohet si një e kontakt i cili ndodh kur gruaja është jashtë familjes apo jashtë shtëpisë së saj, por nëse nëse është vetëm në, në disa situata caktuara do të ishte më mirë se sa të hapim rrugën apo të hapim derën në këtë në këtë punë edhe të jetë kontakti shumë shumë normal apo të jetë raporti shumë i hapur në këtë atëherë kjo do të ishte mendoj që të jem pak më kofizus në këtë do të ishte ma e drejtë, zote edhi më smiri. O, shtë të dëbëm një shkëputje për të këthujer pastaj me pyëtjet e mbetura. Shkues të ndëruar, që ndrani me ne, këta jemi pas pak. tenderuar shikuesu rikthyohem në studio për të vazhduar me pyetjet e mbetura që kanë arritur në redaksion ton. Hoje disa supermarkete u japin pik apo bonuse konsumatorëve, të cilët të cilat pik mund të shndërrohen pastaj në artikuj. ë a lejo të përdoren këto pik apo bonuse. Pra duke bler sa më shumë, okay. si lloj shpërblymi, markete shpërblyjnë konsumatorët duke u dhënë disa shtesë. Her çështja e këtyre bonuseve që i japin supermarketet në përgjithësi është shumë lloj-llojshme. Ja lloj-llojshmëria e tyre e e bën që ne vetë jemi kufizuar edhe në dhënien e përgjithësisë në lidhje me këto lloje të të bonuseve të SLA i japin. Prandaj themin në, në parim, nëse këto bonuse japen, nuk i pën nga vetë supermarketet apo e çandra tregtare mirëpo jepen nga e, institucionet e, financiare apo japen jipen nga bankat për shkak që konsumatori është duke përdor një kartel caktuar dhe bën blerje me me kartel, pra, dhe si shpërblim banka i e bonusë, atër në këtë rast nuk lejo të mirën ato, pra arsys e raporti në mes të klientit dhe bankës, është raport që banka trajtohet si huamars nga klienti, dhe gjdo form e dhanjes e dhurates nga ana që huamarsit i e dhurat huadhenzit, konsiderat form e kamates e në anë ndjedhën se dhënja e këtyre bonuseve ndodh nga vet qendra tregtare dhe jo nga banka, atë në këtë situa, në këtë rrethon kemi dispozit tjetër dhe themi që lejohet me kusht që bler ato artikujt të cilët i blen klientët apo që shiten atë në atë at, at, çandër tregtare të jenë në çmimin aktual. Do thotë mos tu ritet aty ë artikujve e, vlera e, me preteksin se klientët të cilët do të blejnë, myshtërit që do të blejnë do të do të do të jenë apo do të paisen apo do të marrin shpërblime bonuse të ndryshme. Dhe ky është kushti i parë, pra mos tu ngritet vlera çmimet e këtyre artikujve që shiten dhe si rezultati i asaj shitjes që, që të fitojnë klientët bonuse, dhe kushti i dytë që vetë klienti nëse bën blerje në këtë qendër tregtare, të ble produkte të SLAT ka nevojë për to, mos qet shkaku i blerjes së tij jo produktet që ai kam i shqyzu, po thot blet diçka vetëm sa për të arritur tek tek shpërblimi apo tek bonusi, atëherë nëse synimi i misteris është për me ble artikuj që ka nevojë dhe i blen ato, dhe kur ti bën, po e them kushtimisht blen 100 euro artikuj që atij i nevojiten, banka dëshiron me shpërblim me 1 euro, 2 euro ndonjë dhuratë ose qoftë edhe edhe në cash, atëherë nuk ka gjithë këtë në këtë. Zoti i di më së miri. Një pyetje tjetër thot ta lejohet Një, a i lejot një antarit të familjes të falit me zë të lartë dhe t'i pengoj të tjerët, antarit të tjerët të shtëpis? E, falja me zë të lartë në namazët cilat jënë me zë, qoftë edhe nëse njeriu falet vetë, është e lejuar nuk, dhe nuk ka gjithë keqe. Ma dhja disa pre ulemara ka kanë thonë se kështu duhet të falin, namazë me zë do, duhet të falin me zë, qoftë edhe si imam, qoftë edhe vetë. Si do qoftë themi se kjo i nështrotë rëthanavë, ku është duke u falur njeriu, vërtet nëse njeriu falet në një dhomë dhe në atë dhomë dikush mundet me fjet apo dikush mundet me me lexuh, dikush tjetër me bën donjë punë tjetër dhe mund tjë, mund t'i bëj pengesë shoku të dhomës, qoftë në nëse jemi në internat apo në konvikt e kështu me radh, atëra mendoj që e drejta është që të perfillen ato rrethanat e, e, e vendit ku falemi, dhomës ku falemi dhe të respektohet tom edhe edhe te dreitat dhe privatsinë secilit në në atë dhomë që në atë dhomë që ka hise dhe mos tjet ai pse ne po falemi tash të rdhoma të të pres të thotë kryerjen përfundimin e atij namazi dhe tjet peng i veprimeve të një personi duke pas parasysh se ndoshta ky tjetri është falur më herët e kështu me radh prandaj konsiderohet për respektin ndërsjellë që që të kemë parasysh edhe ndjenjat edhe, edhe nevojat e se cilë person që kemi raporte me të qoft shoku i klasës apo i konviktit qoft edhe antartë e familjes në përgjësi Zotit i Mësmili Një shikues tjetër hozbyt a është haram të shkojmë në terapi me gurë të nëzeht? Nuk e kam parasysh konkret për që farlojt të terapis bëhet fjal në base ndoshta mundet me qene edhe një loj aparatit që zakonisht që mi pav në reklama të ndryshme që janë disa gurrë të cilat nxehen me formatë ndryshme të të energjive dhe disa persona të cilët vuajn nga reuma apo disa dhimbje të shpinës e kështu me radh, i nënshtrohen terapive që shtrihen aty dhe ajo ndzimja dhe energia e cila liron ato gurt caktuara, ndikojnë do thot në eliminimin apo paksimin e smundjeve të ndryshme, atëherë nuk ka gjë të keqë për arsyesë se kjo është formë do thot e e, e trajtimit të smundjeve në formë shumë konkrete a do nuk ka të bëj me asnjë gjë që do ta pengonte trajtimin e sëmundjeve me këto forma të terapisë, zoti i di më së miri. Një pyetje tjetër hoz, thë, ka të bëjë për ditën e xumah, a është obligim pastrimi gjatë ditës së xumah dhe hyet në xinanë se nuk hmm. mund të pastrohet njeriu gjatë saj dite. Çështja e pastrimit në ditën e xumah, do thot pastrimi të trupit, marrja e guslit ditën e xumah, është një nga ato çështjet që fukahat në përgjithësi kanë debat në këtë çështje dhe kryesisht janë dy mendime. Mendimi i parë është mendimi i disa vlahërive, të cilët thonë që pastrimi në ditën e xumah guslit në ditën e xumah është obligativ, duke u mbështetur në disa hadithe shumë të drejtë për drejta, të sakta dhe të drejtë për drejta qi japin me kuptu nëse nëse lexohen në formë të drejtë për drejtë japin me kuptues se është obligativ gusli sikurse hadithi pejgamberes a selam hadithi i sakt në të cilën i dërguar i Allahut lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të thot al guslu yawmul jum'ati wajibun ala kulli ala kulli muhtalim uh, përkthimi pejgamberes a selam po that vërtet pastrimi në ditën e xum'a është obligim është wajib për çdo person që arrin moshën e pjekurisë, moshën madhore dhe hadithe të njëjta me këtë i japin me kuptues se kjo është obligative. Dhe për duke u mbështetur në këto hadithe, e, këta ulema kanë thënë se pastrimi në këtë në këtë ditë është wajib. Mendimi tjetër është mendimi i shumicës së ulema, duke filluar nga katër mazhebet, Hanefit, Malikit, Shafit dhe Hanbelit, e, theksojnë se pastrimi në këtë ditë nuk është obligativ por është sunet presioneteve më të forta do thot është sunet e, e, i preferum që e, nuk nuk arrin shkallën e obliguesmërisë që nëse nuk e vepron atë që personi i tillë të jetë mëkatar dhe këta mbështeten në një numër të citateve gjithashtu që në japin me kuptu që edhe pse hadithet decidive të zilat aludojnë se kjo është obligu, është vagjib, disa hadithet tjera të zilat kanë ardhur, gjithashtu të sakta e, e zbusin këtë obligu shmëri dhe japin me kuptu se nuk ka qenë qëllimi pe i pejga merës a.s.llem obligim që nënkupton vagjibin por e ka thënë atë në konteksi në obligimit për të treguar se është diqka që nuk është mirë që njëri u ta neglizhoj, po jo që nëse e neglizhon është më katar. Dhe këto hadithë e jënë, si kurse hadithë e pejga merës rasti në kohën e Omerit radiallat al-Anhu, kur ka qenë khalife o dheqë i muslimanve Omerit radiallat al-Anhu, ka qenë në hytbe duke bajtur hytbe në gjumas edhe vjen një person, futet në gjami. Kur futet në gjami, Omeri e, quditet dhe në një formë edhe e qërton atë, edhe i thot pëse e vënu. E, ky personi kush ka shenë, ka shenë Othmani, radiallat Al-Anhu, edhe thot Othmani, o Omer thot kam qenë duke punu diska në shtepi, Dhe duke punu, vetëm se e dëgjova e zanin e gjumas, edhe erda mu falë se nuk me një fjalë kishtë të harru se është dit e gjumas edhe kohë e gjumas, edhe thot vetëm mora abdes edhe erda. Dhe thot nuk u pastru. Atere u meri edhe njëherë e qërton, thot ke ardhë me vones edhe nuk je pastru. Thot nuk jam pastru përshkak se jem vanu edhe nuk kam arrit. Dhe kjo forme qërtimit jap me koptu, qi është diçka e sunet, normalisht është një sunet i rëndësishëm, por as e sesa si se është vaxhib. Pra arsyet pse po të ishte vaxhib, atë neglizhimi i sahabëve në këtë në këtë veprë nuk do të ishte e, në këtë formë, nuk do të, të, të tolerohen këtë formë. Pastaj kemi hadithet e tjera të cilat aludojnë gjithashtu se është sunet, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush kush merr abdes në ditën e xumah, por nëse nëse pastrohet atë është më mirë Pra po ebë me kuptu që edhe abdesi është imjaftu shumë, por pastrimi është shumë më mirë. Gjithashtu kemi edhe hadithet tjera të ndryshme, po si do qoftë e sakta është mendimi që kanë përzjedhë shumica ulemave dhe themi që pastrimi në ditën e gjyma është sënet i fort, që nuk është mirë besimtari me neglijxu, po sa që është në ratanat tona kur kemi mundësin e pastrimit shumë letë, atërë do të ishte edrej që besimtari në këtë ditë tpastrohet mirë po në ndonjë situatë apo rrethancë të caktuar merr abdes dhe shkon në xhumë dhe nuk pastrohet at ditë nuk mund të themi se i tilli ka ka është mëkatar për arsyesë se e ka lënë një vazhimb për arsyesë se pastrimi në këtë ditë nuk është vazhimb zoti dërësimi tek pastrimi mund pastrohet besimtarit për shkak se shumëca për njerëz që punojnë mund pastrohet në mbrëmje apo në mëngjes para se të shkojnë punë dhe pastaj t'llogaritet kjo sipas tremit <coughs> ditës së xhumës kur në citatet shariatike kur përmendet ditën e xumah apo një ditë atëherë në shiqim të parë ajo mirret para syh edhe nata do thot ditë ta komplet mirret para syh edhe nata përveç nëse vjen në formë të ndarë atëherë dita është për syllim kur ka diell dhe nata është për syllim kur s'ka do të thon kur është natë dhe kjo është në, në citatë shëriatike kështu duhet kuptohet. Me gjitha te, në këtë hadith ka ardhë ditën e gjumar dhe disa prej ulemava kanë thonë edhe nëse pastruot në natën e gjumas që i bjenë dhe thotë të, të enten në brëmje, atër thonë kjo është e mjaftushme me gjitha se më e drejt për me qu sënetin vendot ishte që ditën e thot, gjumas kur linë djeli pas faljes namazit xumas që besimtarit e ngrihet, pastrohet sama heret dhe të të prezantojnë në xhaminë sama heret, kjo çdo thot për veprimet që në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vlerësohet për djervave që vërtet arrin besimtarishpërblimin nëse i kryjnë në këtë formë, do thot në ditën kur në ditën e xumës, jo edhe në natën, Zoti mëshpiron përfshirja e fondit për santehoz a lejo atë të, të, të, të ofrojë sh një shërbim të caktuar një kompanie që merret me shitjen e duhanit apo të shesë ndonjë artikull të teknologjisë siç janë kompjuterët etj. Si do pavarësisht pa pavuft në elaborime në këtë se si do du, duhet të tjet ças i raporti me me kompanitë këtilla, themi që njerëzit të cilët shësin shërbime të caktuara, sikurse që mund të jetë kompjuterat apo mund të jenë pajisje të ndryshme dhe e ka të hapur lokalin e tij. Ai nuk është i obliguar me i pyet konsumatorët apo njerëzit që blen tek ai se për çfarë përdorimi e ke për qëllim dhe në atë kontekst edhe të washë ato shërbime njerëzve. Ai e ka Oh, a top ofertën e tij për të gjithë njerëzit pavarësisht se ç për çfarë shërbime apo për çfarë qëllimi mund ti përdorin ata. Dhe në këtë fond do të punoj personi edhe me me kompani të tilla të cilat ndoshta mirren me me gjëra sikurç mund të jenë do thotë shitja e alkoolit apo shitja e gjërave sikur se dohani e kështë të maradhë. Zotë e di mësë mire. O gjë falinderit që sante ishi në studio me ne. Edhe unë i falinderaj për ftesin. Të ndërrua shikues, kjo është të tëra si kemi përgaditur për emision në Sante. Jo, mësë harani të në adërgoni pyetje tuaja për mes mesajëve apo adresu sone elektronike pyetje eqsivisks.com dhe në emision në radhës, es salamu alikum.